امر رجالي صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي انا ام رجالي صناع حياتي اقمار لالي منار الفلكتي تنانوا صباتي وصاروا تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه من تسامح وخل المناب جرى العمر يمضي وراء من صرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Zavala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, koga naš gospodar uputi na praj put zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, neću mu naći nikoga ko će ga na praj put uputiti, svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha dželde va'ala i da je Muhammed alihi salatu wasalam posljen i Allahu poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti i kanzoraju svojoj plemenitoj knjizi, O vjernici, bojte se Allaha istinskom i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alijeku wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu džel da vala koji nas je sakupio i poživio na dini Islamu, da se ponovo nađemo na ovom barek mjestu i da nastajemo govoriti o njegovim tabarekeva ta'ala veličanstvenim, veličanstvenim imenima. Vačeras, draga braće i cijene sestre, govorit ćemo o jednom velikom Allahom subhanahu wa ta'ala imenu, e, imenu iz kojeg proizilaze mnoge koristi, fajde, e, posebno za nas koji smo prije svega vjernici na Dunjaluku. E, mnogo znači stvari, veličanstveni, proizilaze iz ovog vačerašnjeg imena koje nosi od raznih i velikih plodova spoznaje iz tog imena što znači onaj koji večerasa koboda svati ko se bude ko bude pokušao još da je šita na temu moće sokti sa mnogim plodovima spoznaj veličanstvenog Allahov te bareke o ta'ala imena večerašnje ime, draga braća, jeste Elganiju El Kada je pokušal jednom riječu da prevedemo večerašnje ime Allaha žele vala o kojem ćemo govoriti možemo kazati bogati bogati ili neovisni, bogati ili neovisni. I mnoga druga značenja sadrži u sebi, ali su ova dva značenja koja preolodavaju ovom večerašnjem Allahom Tebare Kevetala imenu o kojem ćemo govoriti. Kada je pokušali opisati Allahom Tebare Kevetala ime, možemo kazati onaj čije bogatstvo je bezgranično. Nema mu kraja. Niti njegove riznice nestaju, niti mogu presušiti niti od onoga što on udjeljuje u toku dane i toku noći da se osjeti da to nestaje poput znači osobina stvorenja iako su značije velike razlike između Allaha Tebare Kevetala i njegove savršene osobina i osobina na smrtnika stvorenja kada nešto udjeljuješ ti vidiš kako nestaje dok to nije slučaj sa Allahom Tebare Kevetala i njegovim i njegovim riznicama značen u jeziku elgani onaj koji nema potrebe za drugim. Onaj koji nema potrebe za drugim. Zatim ima upoznatu Jun riječ, kada kažemo i opisujemo nekoga da jako bogat. Ganij. Čovjek koji je, koji je bogat. Ili imamo istagnaan. Istagnaan sa česticom čest an, se koristi i glagol istagna, biti neovisan, moći učiniti sam nešto. I sva ova značenja se vraćaju na Allah te barekete bareke ve bareke, taala ili sama riječ iz sta biti bogat ili obogatiti se. I videćemo znači da uzvišeni Allah te barekete ve taala posjedujeo svojstvo da je on te barekete ve taala ovisan, da je on bogat je stano, Allaho, bareke, svojstvo, koje stalo Allahov te barekete ve taala svojstvo koji njemu priliči i koji njemu dolikuje, dok svojstvo koje priliči i koji stalo svojstvo stvorenja to je siromašni. Da su siromašni. Uvijek. U svakom pogledu. Tako da se ne, da ne dozvoliš sebi mašta posjedao, makoliku količinu ima ovo kod sebe, nemoj da te to zanese, da te to ponese, da pomisliš da imaš. Nemaš. Ti tvoj imetak sta lahko. Znači, Allahovo vlasništvo, Allah i tebe i tvoj metak posjeduje, a subhanallah, Allahova su riznice nebesa i zemlje, sve što na nebesama i sve što na zemlji, Allahu subhanahu wa ta'ala pripada. Pa onda pogledajte koji je, znači, koja je to veličina Allaha dželevala i veličanstvo, elganiyun hamid, onaj koji je neovisan i koji je hamid, hvali i dostojan. I vidjet ćete te završice kuranske ajeta koje ćemo citirati. Zatim u arapskom se jeziku kaže Ma jugni anke haza Tati stvar neće koristiti Tati stvar neće koristiti Jugni može znašti znači dati nešto ne koristi Kao što u mnogim Kur'anskim majtima U Suri Haka i drugim mjestima Allah Đelešanhu pojašava pa kaže Ma agna anni malije Ma agna Neće mi koristi moje bogatstvo, malije. Sve što si stekalo neće ti koristiti, niće se moći to bogatstvo zauzeti za tebe na sudnjem danu kada budeš vraćan i prođen ispred gospodara te bareke veteala. Neće ti koristiti, ni tima koristi od toga što si stekalo, ako ne budeš vodio računa kako si stekalo i šta si učinio sa tim metkom to što ću vidjeti iz plodova spoznaje večerašnjeg Allahog Tebarek imena u sura al-Hijjru 84. majto Allah Jelushanu kaže فَمَا أَدْنَا عَنُهُمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ I neće im koristi ono što su stekli. I neće im koristiti ono što su stekli. Šta, to, šta je to što ti neće koristi? Sve ono što si stekao u bilo kojem vidu, prije svega i mjetka, ako je to došlo na nepošten način, na način sa kojim Allah nije zadovoljen, neće ti koristiti na Hiretu Ili si dao prednost takvim stvarima dunjaluka, nad stvarima ahireta, ako si dao prednost dunjaluku, nad prednosti Allaha i sliženju poslanika Muhammeda s.a.v. Sve što u tom pravcu stekniješ i što misliš da je to ono što što je koristno, to je materija i trka za dunjalukom na dunjaluku, on ti neće koristi ono što si stekao, nešto koristi kod gospodara svjetova, ako nisi imao ko sebe iman i vjeru Allaha teba, reka ve ta'ala, iako taj meta koji se stekao nije halav. Jer rob na ahiretu i njegova stopala se neće pomoći dok ne bude upitan za pet stvari. Jedna od tih stvari je tvoj meta, kako si ga stekao? Kako si ga stekao, kako si ga utrošio? I to je Jako veliko pitanje, koje treba biti u posvijesti svih nas, kako da ti Allahu džele vala dževab odgovor za sve, za sav naš dunjaluk, svo naše bogatstvo, malo kako je se količine radilo. Dirhem, fening, dinar, kako god da si ga stekao, ona dati dževab sutra, kako si ga stekao. I ne samo kako si ga zaradio, nego na što si ga utrošio. Jel? Nekad možeš zarati metak na halal način, ali ćeš ga utrošiti na haram. Pa ćeš ponovno odgovarati. I lobrnuti. Lobrnut. Spominjanje ovog uzvišnjog Allahov bareke vetara imena Elganiju spominje se na 18 mjesta u Kur'anu. Na 18 mjesta u Kur'anu. Allah Čelevala u suri El-An'am u 133. ajetu kaže وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْرَحْمَ I tvoj gospodar je neovisan i neizmjerno milostiv i neizmjerno milostiv. Zatim u suri Junus u 68 ayto Allah dželle vale kaže: "Ka ro takhadha Allahu veleda, subhana". I oni tvrde i govore velike laži iznose da je uzvišeni Allah uzeo sebi dijete, neka je on uzvišeni, slavljen od takve tvrdnje i takvog govora. Zatim kaže huvel ganiju subhana. On dželle vale neovisan nije potreban da ima dijete, da ima drugu, da ima ženu, da ima bilo što mu se pripisuje. Pogledajte kako Allah je odgovara na takvu tvrdnju. Nije potrebno, niti ima potrebe da mu se to pripisuje, ni da on to posjeduje. Allahu je pripadaju i nebesa i sve što je na zemlji, sve što je što je u zemlji. Pa kaže Allah لَهُمَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرُدَ Njegovo je sve što je na nebesima i sve što na zemlji. Subhanallah. Svega onoga što mu je na nebesima i na zemlji, oni su pripisali da ima djete, te wa ta'ala. Znači, وَهُوَ الْغَنِي Tako odgovara Allah tim velikim, velikim imenom, sa velikim značenjem koje nosi, koje nosi ovo ime, o sebi. Zatim Allah dželešano kaže 8. ayetu: "وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد." I Musa kazao narodu: "إن تكفروا أنتم" kada bi svi vi nezahvalni i nevjernici bili i svi drugi koji su na dunyalu Allahu Dželevala to neće naštetiti. Niti može Allahu to naštetiti. Znači, kufr, svi stvorenja Dunja Luka, kada bi svi nevjernici bili, ne mogu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala naštetiti. Pa kaže, inna U istinu je Allah Dželevala neovisan i hvala je dostojan. On te bareke Wa Ta'ala takav, uzvišen, veličanstven, koji opisan to velik, veliki imenom i savršenom osobinom koja proizilazi iz tog imena, da je neovisan, od bilo koga, bilo čega ostvorenja, on te bare kevetala u isto vrijeme, hami mi hvali dosne. Samo takav je zaslužan da se hvali, pohvaljuje i da se njemu i badet, da se njemu i badet. Čini odnosno da se od njega, da se od traži. Kada vidiš da je on taj koji posljedje sve riznice, riznice i nebesa i zemlje. Zatim kaže Allah Đelešanu u suri nem u 40. ajdu. Vama šekere fe innema ješ kuruli nefsi Ko bude zahvalan, ko se bude zahvaljivao Allahu subhanahu wa ta'ala na svoje dobro točini. Allahu džele vala, tvoj badet nije potreban. Niti tvoj badet koristi Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah dželešanuhu, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌ كَرِيمٌ A onaj ko uznevjeruje i nevjernik postane, i onaj ko je nezahvalan, pa uistinu je moj, moj gospodar elganij. Kakao? Neovisan. I kerim, plemenit. Allah. ekvar. Ganii koji je bogat, koji je neovisan od stvorenja, on je u isto vrijeme kerim, plemenit prema stvorenjima. Subhana. Pogledaj što posljeduješ. Allah žele valati podari. I to je ono što, što pripada Allahu subhanahu otala kao veličanstvo. U svakom pogledu. O On Subhanavatala zna tvoje stanje, zna stanje vjernika i nevjernika. Zna onoga koji zahvaljuje i onaj koji je nezahvalan. Zna onoga koji vjeruje i onaj koji nevjeruje. Ali kad pogledamo, jedan i drugi uživaju blagodatima Dunjaluka. I jedan i drugi uživaju blagodatima u blagodatima Dunjalka. Pa ćemo vidjeti koji je prvi prvod spoznajevog veličanstvenog imena, što se razlike između jednog bogatstva i drugog bogatstva. Odnosno, jedan posljed je jedno posebno bogatstvo, što drugi ne posljed je, jer mu ga nije dao, uskratio je, uskratio je zbog njegove prljave duše i znanja o njemu i za čim žudi i čezni je ta prljava, prljava duša. Zatim kaže Allah Đelevala, u Sura Ankebut, u šestom ajetu, ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسي. Ne vas se prsiš. Ne kaže ja mu Ja, ja, ja, ja. Ja sam odjedan. Da, da, da puno puta slušam mujeahid, mujeahid, mujeahid. Oman jahed ko bude se borio na Allahu te bare ke vetala put tight koristi samo sebi. Zbog sebe to čini. Ne zbog mene, zbog tebe, zbog nas, da bi se hvalio i svojim djelima, znači vezilo iz za drugih iz za drugih stvorenja to što čini čini radi sebe i njemu će isključivo koris biti zbog zbog toga pa kaže Allah džele vela inna lahe ve ganiun alamin jer Allah džele je vela i neobi sanot bilo koga svi svetova svi stvorenja u svim svijetoma koje žive Allah nema koristi od tebe a ako se boriš da budeš digao Allahu te barek vetala riječ Allahu to ne koristi Allah nije potreban tebe Nego to što činiš, toa tvoja borba, Allahu subhanahu wa taala put tebi će koristiti, likom drugom. Allahu nije potrebno. Allah je neovisan, kažeš pobogosam Allahu dželle vali. Allahu dželle vali nije potrebna tvoja pomoć. On je neovisan. I hvale je dostojan, moćni i snažni, jaki. Ali učinio sunene, učinio je zakone, propisao je propise po kojima se trebamo vladati i našu vjeru jačati. Razumete, a vjera se može jačati i osnažiti borbom Allahu te bareke, te bareke veta na putu, odnosno da ona bude ta koja dominira na dunjalu. I zato je pravi džihad diskretni džihad je priznat. i priznat. Jeraj za koji će čovjek biti nagrađen kod Alaha anđele vana, ako se bude borio da bi riječ Allaha bila gornja, a riječ oni koji su nevjernici koji se bore protiv Dina islama, njihova riječ da bude dolja. Zati mala dželešanu kaže sura Fati U 15. ajetu يَا أَيُّهَنَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى Allah O ljudi, svi ste vi siromasi, svi ste vi potrebni, Allaha جَلَّهُ عَلَىٰهُ svi ste vi ovisni, ovisi i to Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala, nazvo je svo fukara. Sve ljude fukara, svi su siromašni i svi su potrebni snažnog, moćnog, bogatog, neovisnog Allaha te bareke Tebareke wa ta'ala. Wallahu hu al hamid A Allah djele vara al hamid Neovisni hvale i hvali dostojni, koji jedini za da se pohvaljuje i da se veliča i slavije. Značenje veličanstvenog Allahovog tebareke wa ta'ala imena al-ganiju kada se odnosi na Laha subhanahu wa ta'ala. Prije svega Ibn Đerir, kada je retaberi rahmetullahi Govorio Kur'anskom ayetu sure El Bekare 263. Djalalelshanu kaže: "Kawlumu kaže wa magfiratun khairu min sadakati yatba'uha riječ, Allah dželešanu kaže: "Ljepa riječ i magfirat oprost vrijedniji je od bogih kod Allaha dželešanu od one sadake koju daš, pa nakon toga je za novijetaš." Nakon toga kažeš, dao si, razumijete, dao sam ti, šta sad, pomoguo sam te tada, razumijete, očekujete nešto, pričate, Pogovara ono što ste već u ime Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala, pa Allah je što je lijepa riječ, je bolja od takvog postupka. Kaže on, ovdje pošto Kur'anski jazd završava Allahu ganijun. da je Allah je levala neovisan, kaže Ibn Đarir, tvoj jest Allah je neovisan od onoga što udjeljujete. I nakon toga Halim koji je blag, a kako je blag? Blag, zbog toga što pogovaraš i pričaš da se udjelio, blag je prema tebi, jer te ne kažnjava u tom trenutku. Pogledajte, ga nije neovisan od tvoje sadake, nije mu potrebna tvoja sadaka, nije mu potrebno tvoje udjeljivanje, ne da kažeš ovo, Allahu, zašto si to propisao? pa mora da da mi svog imjetka. Allah član je naredio tu sadaku, milostinu, da izdvajaše svog imjetka, a ne to što će tebi nešto naštetiti. To upravo, znači, suprotno, iz ovoga proizilazi korist isključivo za tebe, a i za druge. Zatim kaže, znači, blag što znači da on blago postupa, ne požurije sa kaznom onoga koji udjeljuje i prigovara isticanje svoje milostinje i svog dobročinstva zati za drugi kur'anski ajed u suri Al-Bekare 267. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ hamid I dobro znajte, Allah Žešana ukazuje e, na sebe, opisuje sebe, veliki imeno. I dobro znajte da je Allah Čelevala neovisan i hvale dostojan. Neovisan i hvale dostojan. Kaže Brunđari Rahmetul Ali za ovaj kur'anski ajed. Znajte, o ljudi, da je uzvišeni Allah neovisan do vaše milostinje i svega drugog. Nijemu potrebno. Zatim kaže: "On vam je naredio i propisao sadaku u vašim imecima i svoje neizmjernoj milosti prema vama." Allahu ekber. Kako je kako je ovo znači pokazata i milosti? E kako proizilazi milosti i sadake koju ti daješ od svog mjetke i daješ na lavu te bareke na putu. Kaže Ibn Dharir: "Iz milosti prema vama kako bi siromašni i slabašni imali korist od vas?" Razumijete, ti je bogat, imaš mjetak, imučan si, udjelješ Allahom putu, siromašni i slabašni imaju korist od tebe. A kako ti imaš, koja je milost tvoja? Zato što će te Allah žele vala za tu sadaku nagrati na ahiretu. Pa pogledajte milosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Učinio je to dijelo da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala, da povećaš svoje deređe kod Allaha i lopust grijeha, a s druge strane da pomogni siromašni koji su, koji nemaju i medka koji su. U situaciji da budu slični tebi, slični tebi, da imaju. Tako da je milost ukazana svim stvorenjima, i siromašnim i bogatim, i siromašnim i bogatim. Ezudžat Jahmetullah Aliih kaže, Elgani koji je neovisan o stvorenjima svojoj moći i snagom. Allah je moćan i snažan, zato je neovisan o stvorenja sve što Allah želešanu posjedio, sve što želi sve što želi. On te barek eva ta'ala posjedio sve. Sve što vidiš. Znači danas čovjek kada ima nešto, malo više novca, pomisli da je neko i nešto. A zamislite Allah dželeva'ala koji posjedio sve nebesme i sve što je na zemlji. Sve što je na i sve što je na zemlji. Znači kada bi čovjek posjedao samo što, da ima ovo što u Sarajevu, u Sarajevu imao od bogatstva i dobara, kako bi se ponašao. Ili kralj koji ima, znači kraljevinu, Upravlja svima, on zarista tako i misli da je to sve njegovo. Pa dijeli kome hoće, koliko hoće. Zna, zato su opisani takvi, ili takvi su najpreći da su oni koji imaju osobinu oholosti. oholosti. Dok Allah džele, je čisto takvi takvi manjkavi osobina. Pa kaže, a stvorenja su siromašna i ovisna o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj dobroti prema njima. oni ne neovisan, a sva stvorenja su ovisna od njega, o njegovoj dobroti jer on je taj koji ispušta rizik na fabku, daje ti zdravlje, daje ti život, daje ti lijek. znači on se brine, on se brine o tebi. I kaže to potvrđuje govore Allahu dželela vale, wallahu l-gani yu wa antumul Allah dželela je bogat, neovisan, a svi ste vi siromašni i ovisni o Allahu te bareke te bareke ve taala u suri muhamed 38. ayet. Al-Hatabi, Rahmetullah Ali, kaže, Al-Gani, onaj koji je nezavisan od svojih stvorenja. Pa nakon toga kaže o njihovoj pomoći i održavanju njegove vlasti. Niko mu ne može pomoći, ni tima koristiti. Od bilo koga, od svih tih stvorenja, o održavanju njegove vlasti. On te bareke ve ta'ala el-ehadu samed, lem jelid, valem juled. Njemu pripada jedino gospodaru koji je zaista pravi el-melik, el-malik, koji posjeduje svu apsolutnu vlast i sve što se nalazi, što možemo vidjeti odvidljivog i nevidljivog u njegovoj tebare kevetala i veličanstvenoj vlasti. Zatim kaže, jer nema potrebe za njima, za stvorenjima, nema potrebe za njima, dok su sva njegova stvorenja ovisna, ovisna, O njemu te bareke ve ta'ala kao što se opisao u Kur'anu وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرًا I zaista je Allah bogat, a vi ste siromašni. Plotovi spoznaje ovog velčanstvenog imena. Prije svega, dragi brate i cijena, sestro, svaki od nas treba da bude ubijeđen kinom da je Allah Čelevala الْغَنِي مُتْلَقُ U svakom pogledu da je on bogat, i neovisan svakom pogledu, ništa mu nije potrebno, ne tima potrebu za nečim. Dok subhanana stvorenja koja su siromašna, sva su ta stvorenja potrebna Allaha subhanahu wa ta'ala. Njemu pripadaju i nebesa i zemlja. Kad se kaže nebesa i zemlja, misli se na sedam nebesa, sve što je stvoreno. I sve zemlje, i sve što je u njima, subhanama. Zavut. Zar nakon toga i takvi je takvije spoznanje da čovjek onda pripiše Allahu Đele Vala neku manjkavost ili neku potrebu za nečim? Potrebu za nečim. Koji posedio sve, koji je bio prije nego što je bilo, znači bilo šta? Allah Đele Vala je i prvi i poslijen, svake stvari ostaje. Prvi, znači bio je prije svega stvorenog. Ništa stvoreno nije bilo, osim što je došlo njegovom voljom i njegovom odredbom, njegovim predodređenjem iz njegovog apsolutnog znanja, koje je posilio znanje o svim tim stvarima prije nego što su došle u svijet postojanja. Subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte te veličine Allaha, Subhanahu wa ta'ala, i veličine ovog imena i značenja koje koje ovo ime nosi, nosi znači u sebi. Zatim drugi plus poznaje veličanstvenog imena, da uzvišeni Allaha, Je novi su svi stvorenja u pogledu njihovih ibadeta. Allahu dželle vealla u njihovih ibadet nisu potrebni. Niti mu cijelo čovjekanstvo ne može povećati koris niti umaniti koris niti naći ti štetu. Što god da čini, njihova pokornost novečava njegovo, njegovo carstvo. Njihova непоkorność također nešteti njegovo carstvo. Allahu dželle vealla novi su svih tih stradni, svih tih Dešavan, sve što ljudi čini, čovječanstvo što čini, ne mogu Allahu Đelevala naštetiti, niti mogu kakvu korist donijeti. Dok sva stvorenja očekuju od Allaha Đelevala ili koristi ili štetu. Ili koristi ili štetu. I On subhanahu wa ta'la je jedini koji može od kontra tebe ne daću štetu. Niko drugi. Tvoje stanje, ako si se siromašan, nijedini ko ti može izmijeniti stanje uzmišljene, Allah teba rekao wa ta'la, pa ti podariti metak. Tvoje zdravlje, ako je narušeno, ugroženo, ako si bolestan, niko ti ga ne može vratiti osim Allah subhanahu wa ta'ala. I također, znači, tvoje zdravstveno stanje, ako si zdrav, ne može ti ga niko narušati, ako te Allah Ješan je propisao bolest. Znači dobro i zlo dolaze do laha tebareke, tebareke wa ta'ala. Allah je lešanu kaže وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا جَشْكُرُوا لِنَفْسِ A onaj koji je zahvalan, to čini u korist sebe. Kad se zahvalan, kad se pobožan, kad si dobar, isključivo to možeš, u stvari, ono što proizilazi od dobra i svih tih postupaka vraća se tebi. Tebi će to koristiti, nikome drugom. Nikom je drugom Znači sve što je od dobra i zahvalnosti, obožavanja Laha te barek i vatala, ti ćeš imati korist. Allah žele vala, nema korista toga. Zatim nakon toga, omen men kefere fe inna rabbi Karim, A onaj koji je nezahvalan, koji je nepokoran, koji je nevjernik, pa uistini ona neovisan, i on je plemenit opet prema njima. Neovisan i plemenit. Kako? Neovisan zbog njihovog stanja i svega što čini, a plemenit što im daje život, što opet vodi brigu o njima, i hrani i odjeva, i svako, znači, dobro im daje, a oni nezahvali, glave okreću, I nisu ti koji Allahu džele vala ibadet i, badet, i badet čine. Zatim kaže Allah dželešanu u suri Ankebut وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجْرَهِدُ لِنَفْسِ إِنَّ اللَّهَ نَغَنِيٌ نَغ... عَنِ الْعَالَمِينَ A onaj koji bude se borio na lahote barekva ta'la putu isključivo to čini radi sebe i korist toga se vraća njemu. Vraća njemu. Allah džele vala je neovisan u svim svijetovima. Što znači, dragi brate, Uh, džihad može da bude džihad sa sabljom, a može biti džihad sa riječom. Da se boriš, ah da uzdigniš Allahu rije, svojim riječima, svojim govorom, da pozivaš druge u din, da pojašnjavaš drugima din, da oni koji su zastranili krivo tumače i krivo pojašnjavaju, da se boriš protiv takvih novotarija sa znanjem i to je džihad Allahom tebare kevetala putu. Da se brineš o porodci mužahida, ti si na Allahom tebare kevetala putu, da se brinješ je ti si na Allahom tebare kevetala putu. To je džihad, to je džuhid koji uzalažeš na radijalaha tebare kevetala na njegovom subhanahu wa ta'ala putu. Mnogi su oblici znači, džihada i nije samo džihad, džihad s sabljom, nego postoji drugi video i, ibadeta, odnosno koje buhvataju džihad, ali je ovo vrhunac svega da čovjek izlađe sa sabljom, I bori se na Allahum tebareke wa ta'la ta putu ili kao gazija koji će ostati živjet ili kao šehid koji će ukončati na Allahum tebareke, tebareke wa ta'la ta putu. Zatim Allah je lešanu kaže, wa kale Musa in takfuru entum wa man fil ardi jemija. I Musa je sobratio narodu kaza ako bi postali nevjernici, nezahvalan Lahu subhanahu wa ta'ala i svi ljudi na svijetu, fa inna Allahe leganijun hamid. A gospodar uzvišeni Allah je neovisan u vašim postupcima, u stvorenjima i on je subhanahu wa ta'ala jedini zaslužan da bude hvale, dostojan, da se hvali, da se veliča i slavi. Znači pogledajte da je to koji plot proizilazi iz svega ovoga, da šta god da činiš, Šta god radiš od pokornosti i nepokornosti i svi ljudi na dunjalku i svi džini, Allahu Đelešan ni će povećati, ni će umanjiti njegovo, njegovo veličanstveno carstvo. Imamo jedan plemeniti hadis poslanika sa Allahu Alihi Wasallam koji najljepše pojašnjava ovo Allahu Tebarek i Vatala veličanstveno ime od Ebu Zara. Sad prenosi da je poslanik Alihi Wasallam kazao, a hadis je, hadis kud si, Allahu Tebarek i Vatala, govor. Pa kaže Allah ta'ala, o moji robovi, ja sam sebi zabranio nasi, nasilje, zulum, pa sam ga učinio i vama zabranjeni. Nemojte jedni drugima nasilje činiti, nemojte drugima nepravdu činiti, ne činite zulum jedni prema drugima jer je Allah dželevala zabranio sam sebi nasilje i učinio da je haramom između, između nasa. Pa nastavak toga hadisa glasi, kaže poslanika Aleyhissalatu Vesalam, prenoseći Laha u govoru hadiskuciji, O robovi moji, svako koga ja nisam uputio je u zabudi. Hidajet i uputa dolaze do Laha Đelevala. Svakoga koga Allah Đelevala nije uputio, on je u zabudi. Nakon toga, pa od mene uputu tražite, pa od mene uputu tražite, a ja ću vas uputiti. Ljudi su u zabludi, ljudi su delaleto, ljudi nisu na pravom putu. Allah džele shanuhu, Allah džele shanemu podario zabudu, dao im je zabudu. Ali uputa koja može doći je od strane Allaha džele vana. Traži uputu. Tragaj za uputom. Boj po semanalni Farisa koji traži i traga za uputom, pa ga je Allah džele shanovo uputio. Razumete? Kada su šodo poslanici Kole sa tvoj selam se je pojavio, me ki šta su radili? Koliko je hadisa koji ukazuju da su ljudi dolazili iz Medini, ljudi su dolazili iz Jemena, ljudi su dolazili od Avde od Ani, slušajući da su čuli, pojavio se neko ko tvrde da je lahoposlanik. Da vidi što to priča. Je to istina? I to je znak da želi i traga za uputom. Za hidayeta pak Allah žele vala uputi na pravi put. Na pravi put. Allah će vam kaže tražite uputu, ja ću vas, ja ću vas uputim. O robovi moji, svi ste vi gladni. Svi ste vi gladni, dok vas ja ne nahranim. Ah i šta posjeduješ, ti si gladan i ono što dođe, što se servira, što si donio u kesi, što si zaradio, Allah dželešanu te nahranio, jer se on brine, on se brine o tebi. Pa kaže poslanih sallahu alihi vseleme, pa tražite od mene hranu, da bi vas nahranio. Tražu da laha nemaš, Danas, koliko u svijetu ljudi posto, živi i postoji, nemoj dovoljno za njihov, znači, jedan, jedan, znači, jedan dnevni, e, i dan ne mogu da prežive. Ne mogu da spoje kraj sa krajem. Allah kaže, tražite hranu od mene, ja ću vas hraniti. Traži od Allaha traž Allah, subhanahu wa ta'ala, on će se pobrinuti za tebe. Nemoj tražiti od ljudi, nemoj tražiti od stvorenja. Isključivo sa osloni na Allaha pa će ti on subhanahu wa ta'ala podariti ono što te potrebno. I ni iz drugih stvari dolazi u on velikom hadisu, hadisu Kutsiu. Kaže poslanik prenoseci govori Allah dželevala: "O robovi moji, svi ste vi neodjeveni." Subhanallah. Svi. Pa kaže nakon toga: "Dok vas ja ne obučem, pa tražite od mene odjeću, kako ga sobukao. Sješt u štuživa shahin. Da li to bila markirana odjeća ili ne? Allah dželevala ti je podario. Allah se brine o tebi. Tražiš, nemaš, imaš ili nemaš dvije. Traže da lađe, ali što on će ti podariti. Traže da laha on će ti podariti. on trebali, kevrati, je opet šao da će podariti ako budeš, ako budeš tražio. Zatim kaže o robovi moji. Ovo nas svoj buhvata. Vi griješite noću i danju. Vi griješite i noću i danju, a ja opraštam sve grijehe. Pa tražite od mene oprosti da vam ja oprostio. Nema ga, hi. i nije se rodio, koji je bezgriješan. Nema ga, i nije se rodio, koji je bez, bezgriješan. Svi griješimo. I to u toku dana, i toku noći. a skuci, govore, Allah adjel levala. Htio to priznat ili ne? I danju, i noću griješimo. Allah adjel levala, kaže, ja sve grijehe opraštam. Pa tražite oprosta, ja ću vam oprostiti. Subhano. Je ti ješko reći Allah, u dragi i pogriješio sam oprosti, pa ti Allaho oprosti? Nije nego šetan toliko okupira čovjeka i nadvlada i zavlada njegovom srcu da ti je tiješko tražiti stikfar od Allaha tebarekeva ta'ala, pa te zavede, pa ti boli ove svijesa dadne, pričaš i misliš o svem osim, o pokajanju i traženju oproste od milostivog uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Zatim kaže Allaho žele vala, o robovi moji, Šta god vi uradili, niste u stanju meni štetu nanijeti. Pogledajte, najljepši, najljepši tefsir i pojašnjenja Allahovog i Kvetala imena Elganiju. Šta god da uradite, subhanallah, svi, sva stvorenja, šta god da uradite, ne mogu Allaho žele vala štetu štetu nanijeti. Niti mu kakvu korist učiniti. Subhanallah, sva stvorenja, danas koliko ljudi ima koji se bore protiv vjere, koji se bore protiv Allaha Đalevala, koji kažu, dije je, ima li neko da je moćniji? Zamislite, kad dođe Eđuviđ i Međuviđ pa pobiju sve što pobiju, toliko će se osiliti da su pobili stavnike zemlje pa će uzeti sva koplja, okrenuti prema nebu, baciti u nebo, pa će se koplja vraćati krvava, pa će kazati, pobili smo stavonike zemlje i pobili smo stavonike nebisa. I onda Allah Đalevala pokazuje svoju veličanstvenu moć. Toliko znači, su se osilili, da su sve pobjedili, Isa A.S. u brdu sa muslimanima i posmatra šta se dešava. Poslanike nagovijestuju, bježete u brda kad se pojavi. Allah ađele vala šta će poslati da uništi takve silnike, crve, koji će im njihove vratove. Subhan. Moć je Allah ađele vala. vojsku niko ne zna poslije Monte B čovjek kada promisla tim šarijevskim tekstojima uviđa kolika je moć Allaha subhanahu wa ta'ala i onda ne dozvoljava sve da kaže metan nasrullah kada će Allaha pomoć doći. Ne postavlja takva pitanja jer je ubijeđen da sve što se događa isključivo se događa iz Jegovi učanstvene mudrosti. A pomoć Allaha doći jer je će pomoći vjernike i pravi sredbenik istine. Zatim kaže Allah žele vala o robovi moji Kada bi svi ljudi i džini, od prvog do posljednjeg, bili toliko pobožni kao najpobožniji čovjek među vama, sve to nimalo ne bi uveličalo moje carstvo. Znači, zamislite, kada bi svi bili, mu tek je, da kažemo, poput poslanika Muhameda, salallahu alijih vasem, ali je nemogući, ali kada bi svi bili, ništa Allahovo carstvo i veličinu ne bi to uveličalo. Zatim kaže, o robovi moji, kada bi svi ljudi i džinje od prvog do posljednjeg bili toliko pokvareni, kao najpokvareniji među vama. Da li se čovjek danas može zanisiti koji je najpokvareniji čovjek na zemlji? Kada bi svi takvi bili, kaže Allah dželevala, to ništa ne bi umanjilo moju vlast. Ništa od toga. Kada bi svi bili najveći pokvarenjaci svijeta, Allahovu vlast ne bi to umanjilo, niti bi neku uštetu Allah dželevala nanijeli. Zatem kaže o robovi moji, kada bi se svi ljudi i džini, i ovo je nešto veličanstveno, kada bi se svi ljudi i džini od prvog do posljednjeg iskupili na jednom mjestu i od mene je zatražili sve što želi Allah. Zamiste sve prve i posljednje, i ljude i džine, i broj samo Allah zna, samo Allah zna, kada bi se iskupili na jednom mjestu i svi oni zatražili sve što želi, sve što žele. Zatim, ja svakom od njih dao ono što traži. To ne bi umajilo ono što ja posljedijem, neoliko koliko bi umočena igla mogla, znači, iz mora izvati nešto što ostane na njoj. Zamislite, mora. Šta igla, kad se umoči, može da uzme od mora? Ništa. Znači se, sva stvorenja, svi ljudi i svi džini da stanu i da išću i da traže da Laha džele vala sve što žele i svima im u dovolji svima podari Ništa od Allahovog bogatstva ne bi umanjilo. Kao što ne može ni igla umanjiti od mora kada sumoć izvuče iz mora. Allah, to je nešto zaista veličanstveno što ukazuje na veličinu našeg Allaha te bareke ve ta'ala. Zato kaže na kraju Allah u ovom hadiskuciju O robovi moji, samo se radi o vašim dijelima. Što posiješ, to ćeš naći. Ja ću i sve zabilježiti sve što činiš Allah Đelevala je zabilježio sačuvao i bit će ti predoćen u danu zatim ću svakom dati ono što je zaslužio tako kada vidiš nešto što je hajr kaže Allah Đelešanu pa ako dobro hajr neka bude zahvalan Allah subhanahu wa ta'ala ako nađe šer neka ne kori nikog drugog osim, osim sebe Allah Đelešanu je svoje neizmjene milost, to had izbilježi Muslim je pojasnio i dobro i zlo. I svoje nezbijene milosti slavo je poslanike ispuštao knjige. Svijet je ostao upućen. Ukazana mu istina i zabluda. Zato kaže ko nađe nešto od hajra i dobra na tom danu neka zahvaljuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah ga je uputio. Allah ga je sačuvao. Allah mu podario. Nisi mogu to bez Allahove volje i njegovog određenja. Zatim ako nađeš nešto što je zlo, nemoj koriti niko drugog osim sebe. Bilo ti je pojašeno bilo ti objašeno, glavu si okretao, nisi htio da slidiš istinu, ostao si u zabudi, ne kori danas nikoga osim sebe, jer si bio nezahvalni i onih robova koji su glave okretali istinu nisu htjeli prihvatiti. Treći pod spoznaje veličanstvenog te Tebare Kevetala imena, da Allah želja vala na ređuje stvorjenjima da udjeljuju iz svog imijetka ono što je lijepo, što je dobro, što je na halal na halal način. Allah Želešanu kaže u suri Bekare 267. ajetu Ja, ejuhallazine, amenu, alfiku min tajibati ma kasabtu wa mimma ahrađena lekum minal ard. O, vi koji vjerujete, udjeljujte od onoga što ste stekli na dozvoljen i lijep način. Na dozvoljen i lijep način. I od onoga što su vam mi dali Što je izašlo iz zemlje, što je izašlo iza, iz zemlje. Od svih tih stvari udjeljujte na Allahovom Tebarekeve Tala Putu. I ovo je jako nešto veliko na što Allah Želešanu ukazuje. I nemojte da izdvajate da bi udjeli na Allahovom Putu ono što ni sami ne bi uzeli. Pogledajte kako Allah slikovito opisuje. Osim kada bi zažmirili. Pa uzeti, da. Čovjek kada zaoži mi rezultat što se stavlja u lupu. To bi tada prihvatio. Danas, kada brat hoće da učini hajr, neće ne koristi mu, nije mu dobro, nije lijepo, pa nađe neko u miskina, odbraće, pa kaže ima nešto titarnije. Ovo miskin šta goda dobije, hvala Allah, alhamdubatala, nagrade. Što se odvojio, to najgore što niti ne bi prihvatio. Osim kada bi to ovako došlo. Ne vdiš. Razumijete? Ne možete takve stvari udjeljivati. Nego udjeljujte ono što je najljepše što imate najbolje ko sebe. I to je nešto najbolje i najvrednije kod Allaha. Te bareke, te bareke ve ta'ala. Wa'alemu, Allah će vam završao. Wa'alemu enna hamid. I dobro znajte da Allah neovisan i hvala je dostojan. Neovisan od tome što li A želite da mu se približite. Tim što dajete. A ni sami ne bih htjela to da uzmijete. Osim da ste slijepi pa ne vidite što vam došlo. Razumijete? A danas, koliko je situacija i u džematu i u svijetu da ljudi šalju i hoće, kad mi smo pomogli, mi smo dali, mi odjeću postali tamo, pogledajte načinje. Sada kada bi on sam došao da prebirao, ono odjeću bi ništa uz odjeću. Razumijete? I kada hoće, pošalju odjeću tamo nekoj braći, sestri, ono srebrnici ili na nekom drugom mjestu. Neha Bibi uzmi nešto što je najbolje kod tebe ili neka sredina, pa podaru ima i daj nešto što ni sada ne buzeo. I tu je veličina i vjere i idijina i do sljednosti sljeđenja naše vjerije. Do sljednosti sljeđenja naše vjerije. Pa kad daš bratu nešto lijepo, on se zaista obraduje. Ko što bi si obradu. Da si dobio. E, ako hoćeš da usrećiš nekoga, da ga oduševiš nekim svojim postupkom, pogledaj da li bi tebe to oduševilo, da li bi te usrećilo kad neko donio i dao. Samo tako analiziraš i halas. Kaži na vas, radi Alanu. Allah Đelešanu ovim kur'anskim ajetom je naredio da dijelije od najljepšeg najkvalitetnijeg i najrednijeg dijela i mjetka. Najljepšeg. Najboljeg. Najkvalitetnijeg. Zatim kaže a zabranio da dijelije milostinju od lošeg, nekvalitetnog i pokvarenog dijela i mjetka. Jer i Allah je dobar i prima samo dobro. Ina Allah je tajjib. Allah je jako delo ila tajjib. Je, tajjib. Je, tajjib. Je, tajjib. Je, tajjib. je dobar prima prijima samo što je dobro. Nije će loše. Razumijete? Tako i ljudi voli lijepo. Voli lijepo. I želi da mu daš nešto što je lijepo. A ne nešto što ti ne bi, što ti ne bi uzeo. I zato kažemo, ove naše sadake, milostinja koja se delije, treba se vidjeti što deliješ i šta daješ, da li zaista želiš da usrećiš i obraduješ nekoga ili tek tako da bi ljudi kazali da si dao, da si udjelio. A ono ne vrijedi ni dirhem, ni dirhem. Allah kaže u Sura Al-Imran u 92. ajetu birra mimma Nikada nećete dostići stepen dobročinstva, dok ne budete udjeljivali Ono što je najljepše kod vas, što najviše volite. Hoćeš da budeš dobročinitelj, muhsin, u dijelu što najviše voliš. I povodom ovoga ajta, mnogi su dali svoj mjetak na Allahom Tebare Kebetala putu od ashaba, poslanika, sallahu, njiho, sallahu, sallahu. وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ A neće te odjeliti ništa na Allahovom putu, a da Allah ne zna da se to odjelit. Ali. Znači, bilo dobro, bilo loše, bilo slabo, bilo kvalitetno. Allah zna za to. I zna šta se udjelio. I na osnovu toga što se udjelio, on će te, te bareke, vajtajala, nagraditi. Pa tako, ako misli zaista zaslužiti nagradu kod Allaha, subhanahu wa ta'ala, a to ti je cilj, onda pogledaj šta udjeljuješ. I ovih kurbani, učenjaci Muzemim, govori, Rahmetullah Ali, dajem primjer, kurban, danas ljudi požure da kupe kurban, samo da je kurban, razumijete? Tu isto imate fadol ima znači vrednovanje kod Allah Anđele Vala u smislu što ti je veći kurban, što je teži, imaš veću nagradu kod Allaha Subhanahu Ata'ala, razumijete? I u tome se ljudi natječuju, da uzmiješ što veći kurban, na koju je mogućnost, na koju mogućnosti Allah Anđele Šantin upterečuje i bit ćeš nagrađen kao onaj što najveći, možda i više, jer znaš kada bi imao i metak da bi kupio nešto veliko, poput teleta, razumijete? To je onaj zaista želi da dobije nagradu kod Allaha Tebāreke wa ta'ala. I na kraju krajeva nekoji udijeli hurmu na Allahovom putu, mi smo citirali hadis poslanika sallahu alihi wa sallam, da je Allah dželava Allah prihvata svojom desnicom. Zatim je stavljao svoj dlan i ona raste, uvećava se sve dok ne postane, kaže poslanik Āðam min el džeber, uvećao od brda kod Allaha Tebāreke wa ta'ala. To ono se vraća na tebe, koliko imaš, koliko su mogućeš, toliko udjeliš. A ovaj Ajed, prvi koji smo citirali, prije znači ovog Suraj Bekare koji smo citirali, on je povod bio što su ljudi udjeljivali slabe slabo Slabog kvaliteta, razvijete. Ono što riječite, jede, ono Ne Danas imam gurme, imam ovo, imam, znači. Prolječe je došlo, zimska gardaroba, ono što i više riječim, pomislio, neko nosi ga. Taj, što se ljudi koristi. To je danas tako i opasna i ta stvar. Da, ono što je lepo, proberi što ti je super, što se tebi sviđa, što će drugima znači biti koristiti. A nešto neko primoran. Primoran, toliko je primoran pa kaže falati, jer on mora to uzeti. Zaista ga obraduj, obraduj kao što bi se ti obradovao da dobiješ nešto. Kaže Allah dželešanu: "La yananallahu ruhu muhawladima'uha walakin yanaruhu't Do Allah radje neće doprijeti niti krv njihova, niti znači ono što koju od mesa. Neće ni meso, ni krv do Allaha doprijeti. Ali ono što dolazi do Allaha je takvu aminkum. Bog, vaša bogobojaznost, a ah, i kada povaniš kurban, kada hožda ga zakliješ u ime Allaha allaha, allaha, allaha, allaha tražiti ono što je u srcu. Onaj tvoj nije zbog čega to činiš. To će kod Allaha biti vrijedno i na osnovu toga ćeš biti nagrađivan. Ona krv, ono meso, Ne, to do, do Allah ne dolazi, nego dolazi vaša bogobojaznost. To je najbitnije kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako i tvoje udjeljivanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu se vraća tvoj na tvoju bogobojaznost, svijest svijestu o Allahu i tvoj cilj, šta si htio, šta si namiravao, šta si namiravao s tim svojim postupkom. U suri Bekare u 268 Allahi kaže šaitanu ja idukumu lufakrava ja murukum bilufahša. Šejtan je taj koji vas koji vas plaši koji vas plaši na imaštinom, siromaštvom. I on je taj koji vas navraća na razvrat, na ružna djela. Pa kaže Allah dželešanu: minhu ve fadla. A Allah dželešanu mu obećava oprost i svoju dobrotu, i svoju dobrotu. Wallahu vasijun alim Allah je neizmjerno dobar i sveznajući neizmjerno dobar i sveznajući ovdje šeitan šta zadi zastrašuje svoje sredbenike plašine i maštinom kažemo fesiri toliko ga zastrašuje da ono što ima ne udjelje kako bi stekao Allaho milost i Allaho te barek i vetana zadovoljstva zato vidiš čovjeka koji je škrt neće da udjelje A onaj koji ga je nagovorio, to je njegov karim, njegov šeitan je. On ga nagovara i on ga plaši, a kod ili šneš imate, razumijete? Kod je to od njega, ani od Allaha Tebareke <reparat> wa ta'ala. Sve što ima šahin dolazi od Allaha Subhanehu wa ta'ala. Od Abdullaha ibn Mesuda, gdje je poslanik a.s. rekao, pogledajte ovaj hadis poslanika, Kad šeitan došaptava čovjeku, a i melek mu došaptava. Šeitan došaptava čovjeku, a i melek mu došaptava. Pa kaže što se tiče šeitana i njegovog došaptavanja, on ga plaši i navodi na zlo. On ga plaši i navodi na zlo i navodi ga da poriče istinu. A što se tiče melekovog došaptavanja, to je njegova želja da te nagovara i navodi na istinu i da potvrdiš i prihvatiš istinu. Pa kaže poslanik sa Allahu alijih i vseleme, ko ovo osjeti, neka zna da je od Allaha znači ovo što od Meleka dolazi, neka zna da je od Allaha i neka mu zahvali ako ne nađe ovo kosebe. sebe ko ne osjeti ovo ko sebe osjeti ovo šeitan, ovo došaptavanje, da ga plaši, i zastrašuje, nagovara da poriče istinu neka prouči i kur'anski ajde Allah Đelešanu kaže e šeitanu jaidukumu lufakravaja murukum bilufahša šeitan je taj koji vas nagovara i zastrašuje i plaši najmaštinom i navraća vas na loše misl na razvrat a Allah dželle vala yeta wallahu yeidukum magfiretan minhu ve fadla koji vam vas svoj oprost i svoje i svoju dobrotu što je pripremio i ovaj hadis je vjerodostojan bijega ibn Hibban Tirmizi i lesa i nesa Allah cažu u suri Muhammed, 38 ajetu Ha entum haulai tud'aune litunfiqu fi sabiili Allahi, faminkum man yabhal Allah cažu u suri Muhammed Vi ste koji se pozivate da udjeljujete na vaho subhanu wa ta'la putu Ali među vama ima oni koji škrtane Mereće da udjeli, boji se da udjeli Pa kaže Allah đelešanuhu وَمَنْ يَبْحَلُ فَإِنَّمَا يَبْحَلُ عَنْ نَفْسِهُ A onaj koji škrtari to u svoju korist To će mu biti šteta na ahiretu. Neće imati hajr. Allah đelešan naređuje imate z, znači milostinja koja se diluje zekad koji je strogo naređen. Onaj koji te ostaje žestoku kaznu će imati na ahiretu. Koji ima, a neće da da Allahom te bareke ve tala Zatim kaže Allah dželašanuhu Wallahu l'ganiju ve wa entumulu fukara a Allah je bogat a vi ste siromašni Allah je bogat, Allahu to ne treba kada te pozovi da daš Allahom putu, da osnažiš njegovu vjeru to Allahu dželevala ne treba jer on bogat, neovisno toga tebi treba i ti ćeš imati kako je kazao Ibn Đerir znači neizmir Allahove milosti je propisao sadaku i zekat Prije svega siromašni da bi se obradovali imali od toga korist, a isto vi koji udjeljujete da bi imali nagradu kod Allaha, Tebareke, Tebareke, Vata'ala. Pa kaže Allah, da što vam pogledate nakon ovoga? Prijeti onim koji ih škrtari, neće da udjeljuju na Laha, Tebareke, Vata'ala, putom. Ako glave okrenete, ne poslušate naredbu Allaha, Subhanahu Vata'ala, on će vas zamijeniti, druge će dovesti, koji neće biti poput vas. Veći će bolji od vas. On će se odazvati Allahov te bareke vetala naredbama. E pogledajte kakva je završnica oni koji škrtari na Allahov te bareke vetala putu. Darazrega braćo, mi imamo mnogo priliku da pomognemo i da udijelimo na Allahov te bareke putu. Prije svega i braći i sestrama i jetima, a nakon toga imamo isto tako mogućnost da udijelimo na Allahovom putu ujačanju, dave, dave kako bi ovaj poziv došao do svakog pojedinca, bilo da se radi o lecima, bilo se radi o korisnim brošurama, da se radi o CD-ovima i slično, sve što je od hajirili projekata čovjek trebao da pokuša da ugradi sebe s Markom, pola marke, deset maraka, koliko je čovjek u mogućnosti. I tako na taj način udjeljuje na Allahov subhanahu, subhanahu wa ta'ala putu, a ono što ga očekuje je daleko veće od onoga što je on udjelio. Subhanahu do 700 puta i više od toga, i više od toga je nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim srdeći plod, da je uzvišen Allah dželevala dobar i ne prima osim što je dobro. Allah dželevala neće primiti tvoj meta koji se nepošten način stekao prljavi metak ne može očistiti prljavštinu, nego čestiti, čisti metak, čisti prljavštinu. I to je govor Ibn Abbas i mnogi ashaba poslanika sallahu alihi wa sallam. Znači, Allah džele vala, kada, kada želiš da mu se približiš, približuje se Allahu subhanahu wa ta'ala sa onim što si stekao na najbolji halal način sa kojim Allah džele šanu zadovoljan i od toga ćeš imati koriste, a ne da stekneš metak na haram način, pa kažeš, ja sam se sad pokajao, da ga ne bi tek tako obacio Razumijete, kaj ide vea na hađ? Razumijete, od imjeta koji si stekao na nepošten način. Kako je nađi lašan da prihvati tvoj hađ? Koji je, znači, u osnovi stečen na nepošten način. Kaže, Ebu Hurere, prenosu od poslanika, a.s.a.s.a.m., kala Rasulullah s.a.s.a.m., ja, ejuhannas, inna Allahe tayyibun, wala jakuberu illa tayyiba. O Judi kaže Allahu poslanik. O istinu je Allah je dobar. I prima samo ono što je dobro. I prima samo ono što je dobro. Inna Allaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin. Yalla je lavala inaredio vjernicima isto ono što je naredio vjerovjesnicima. Faqala ya ayuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu inni bima ta'maluna 'alim. O vjerovijesnici, njima se obraća Allah jedite isključivo one lijepe stvari koje je Allah vam podario i radite dobra djela a ono što vi činite ja uistinu znam što znači, na početku hadisa kaže poslanih sallahu alihi vasallam Allah je naredio vjernicima ono što je naredio vjerovijesnicima ova naredba koja je došla vjerovijesnicima je naredba i tebi hrani se isključivo sa onim stvarima koji Allah dželešan učinio dozvoljenim, halal stvarima. Halal proizvodima. To te vlađ dželešanu naređuje i radi dobra djela, a sve što radiš, kaže ona te inni, u istinu ja zato dobro znam šta činiš i šta šta radiš. Wa u drugom ayetu kaže: "Ja ehu al-ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnaakum." O vjernici, jedite one lijepe stvari koje vam mi kojima smo mi obskrbljujemo. To su lijepe stvari, taj jibat, i zato smo govorili prije o Allahom Tebare Kvetala imenu ar Rezaq, da rizg postoji habis, prljavi, nevaljali, onaj koj, s kojim Allah žele vala nije zadovoljen. Takva hrana postoji. I postoji taj jib, ono što je lijepo, lijepa jela, s kojim Allah žele šano zadovoljen. Jedna i druga potpadaju pod Allahov rizg. Allah jednu i drugu hranu stvorio. I ljudi se hrani. Međutim, jednu je hranu učinio dozvoljeno, lijepom, a drugu je učinio zabranjeno. Pa simani vjernici trebaju da obrate pažnju šta? Konzumiraju, šta jedu, šta unose u svojeg tijela. Jer za sve to ćemo biti pitani, kao kaže poslanik sallahu alihi vselem, narećemo poslije hadisa. Zatim kaže poslanik sallahu alihi vselem, Zekere rađul jutilu sefer. Nakon toga je naveo čovjeka koji je na dugom putovanju. Raščupan i prašnja. Opisuje ga poslanisa Allahu alaihi wa sallam. Raščupan i prašnja. Podiže svoje ruke prema nebu i kaže, ja rabbi, ja rabbi. Gospodaru moj, gospodar moj, vapi i doziva na putovanju. Ljudi su u neugodnostima, u teškoj situaciji, razumijete? Zapadneš u mnoge situacije koji u kojima možda neki način nema izlaza. Pa dozivaš i prizivaš Allaha da ti da ti podari izlaz. Pa kaže postanik sallallahu alajhi ve sellem. Njegova hrana je haram. Njegovo piće je haram. Njegova odjeća je haram. I sve što je stekao stekao je na haram način. Pa kako da mu se Allaha dozove? Njegova hrana je haram. Njegovo piće je haram njegova odjeća je haram i sve što je stekao je haram. Pa kako da mu Sadlađe Lešanu da, da zove? Znači, to su prepreke da te bude dova primjena kod Alaha bareke te bareke vetala. Jedna od tih prepreke, ahi, da imaš nešto na sebi od odjeće koja je stečena na haram način. Da jedeš nešto što je haram. Da piješ nešto što je haram. Ili da se posvijetiš, da se u toliko gafletu i nemaru Da općenito obraćaš pažnju na svoj meta kako ga stečeš i kako ga unosiš u svoj u svoj organizam. Jeo Hadis Beja je Imam Od Ibn Abbas radi Allah'u, kaže se to je et hazli aye na Nabi sallallahu alejhi ve selleme proči je sljedeći ayet u sallallahu alejhi ve selleme ja ehuha nas fil ardi halala tajiba. O ljudi jedite od onih lijepih jela, sve što me na zemlji dato, od lijepih halal, ha, da je halal i da je lijepo, da je halal i lijepo, to Allah Češanu nudi vjernicima da jedu. Kaže nakon toga, faqa me sad ibn-i vaqas, je sad ibn-i vaqas kaže, o lahu postaniće, moli dobi Allahu Če'le-va'ala da me učini od onih kojima će biti doba Kabul. Kojima će biti doba pri, pri, primjena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa mu kaže poslanik. Ja sa'ad, o sa'ad. I ovo je savjet. Etib met amekete kun mustadžabe da'ave. Vodi brigu o svojoj hrani. Da bude isključivo halal i ona lijepa hrana koju ti je Allah želevala propisao. Pa će ti doba biti mustadžabe pače ti dova biti kabul kod Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa kaže: "Wallazi nafsi bi yadihi." Dakon mi onoga učio je ruci duša Muhameda sallallahu alayhi wa selleme. Zaista čovjek uzjeti zalogaj hrane koja je haram i unijeti u svoj organizam, pa čona prouzrokovati kaže poslanik da mu dova ne bude primjena 40 dana. 70 dana. Nakon toga kaže poslanik sallallahu alejhi "A svaki čovjek koji bude hranio svoje tijelo na haram stečenom imetku i na kamati, takvo tijelo je najprečije za vatrodo." Najprečije za vat. Pogledajte kolika je opasno skamate ili kolika je opasnost, da unosiš u svoj organizam ono što je stečeno na haram način. Ne vađala jela, i koja su haram, ne valjala, i puste činom na haram način. Takvo tijelo koje se odgaja i odrasta, raste, buja, najpreće je za vatru, kaže poslanik sallahu ađehi vesela. Neki selefi su govorili, ne očekuj sa nestripljenjem da ti se Allah odazove, odnosno da ti dovu tvoju usliša, kad si joj puteve zatvorio svojim vjesima. Znači, odao se grijesima kako tela Đelevala usliša tvoj dovu. Popravi svoje stanje, pogledaj šta činiš, šta radiš, a prije svega pogledaj svoju hranu, u svoju odjeću, u metak, kako ga unosiš u kuću. Zašto su danas dove? Znači, i pored toga kako znamo da dovimo veličavo i slavimo Allaha Đelešanu, ljudi danas primjećuju da dove nisu uslišane kod Allaha Subhanahu wa ta'ala. Nameče se pitanje šta je prepreka, šta je to što spriječava da tvoja doba bude Kabul kod Allaha Zuhanova ta'ala. Pa možeš analiziraš na brzaka svoje stanje. Šta jedeš, kako si to stekao, razumijete, šta oblačiš, šta piješ. I vrlo brzo ćeš naći, vrlo brzo ćeš naći odgovor na svoje pitanje. Danas je bitno samo zaraditi, ne pitan se kako, da li to dozvojeno, da li je to zabranjeno. I zato u šarijat, od kogod pokne kakav posao, da radi nešto, treba da zna da li je taj posao u skladu sa islamom ili nije. Jer od toga atah i mnogo toga zavisi. Tvoji namazi, Subhanallah. Tvoji namazi, znači to je najvrednije. Život i sve. Znači, toliko je vrijedno da ovaj kratki život koji živiš 80, 60, 50 godina, ne ježda zvoliti da zamjeni za vječnost, stradanja, patnje u džehnevu, nego želiš ti 80 godina, 60 i 50, da proživiš na najljepši način sa kojim Allah je zadovoljan da uđeš u džehnev. Ali od najvećih dijela koje te približavaju Allah i tvoj svakodnevni namaz koji obavljaš. Pa zar ćeš učiniti svoj namaz taj tako mali, pa ćeš raditi dijela sa kojim Allah je zadovoljan, zaračeš i metak hranče svoje tijelo, a u namazu stalno kažeš i jake na budu, i jake na stajinu. Tebi robujemo, tebe obožavamo, na tebe se oslanjamo. U put nas napravi put, ehdi di nasiratel mustakim. Stalno učiš dobu. Kako će ti doba biti primena fi, kada ne vodiš računa o ovim osnovnim stvarima? I zato je jako teško jako tješko danas svoti brigo o ovim, ovim velikim stvarima. I peta stvar, odnosno peti, peti pot spoznanje ovog veličanstvenog imena, da je pravo i istinsko bogatstvo čovjeka bogatstvo u njegovoj duši. I zato, kada kažemo da je Allah želevala el da je on bogat i da daje bogatstvo, i da daje risk i obskrbu i onima koji voli i koji ne voli, ali vjeru daje isključivo, kaže poslanik s.a. u hadisu imama Ahmeda, onome koga on voli. I to je najveće bogatstvo da ti Allah dželšanu podari iman i din i vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala. I da se ta iman ulije u tvoje srce kao jeki i ubjeđenje da sve što činiš i radiš, da si ubjeđen što to radiš, što to činiš. Ne da se to pretvori u nešto što je svakodnevnica, običaj. Moram ovo urati, razumijete? Više nemaš svijesti o tome. Namaz, namaz, idem klanjati, razumijete, kao neki posao. Nije si svjestan da je došlo vrijeme kada će se posveta Allahu žele kao najponizniji čovjek, kao najisklušeniji čovjek i zamoliti Allaha subhanahu wa ta'la oprosti, da te učvrsti, da te ojača, da te osnaži, da ti podari vođu i snagu, da istraješ na Allahom subhanahu wa ta'la putu i da te usmrti kao najbolje stvorenje, najboljeg vjernika da te izvede sa ovog dunjalu, kada je on taj barek koji je tjela zadovoljan togom. To je najveći uspjeh. A to ćeš postići kroz namaz i svijest o namazu. Da stalo moliš i dobiš Allaho za sebe, za uspjeh svoj na drugom svijetu, za uspjeh tebe, tvoje porodice i djece, za uputu. To ćeš kad si svjestan. Kad znaš kako je vrijeme došlo, a ne se sredzani kamete džavam ideš, odradiš i ideš dalje. Da bude svjestan toga. Kada sjedneš, da zikrijiš, da znaš što si sjel, da je to trenutak kada veličaš Allaha Đelevana i slaviš svojim jezikom i svojim srcem, jer si svjestan da veličaš veličanstvenog, velikog, el-azim, koji je jedini završan se veliča i da se slavi. Nakon toga ustaješ i ideš. I sve tako, u svim tim to je svijest. Ali to što se u tom trenutku osjetio, to je bogatstvo, ono koje te najveće, a to je bogatstvo tvoju dušu, tvojom srcu. I metak i dunjaluk prolazi. Prolazi su. Danas ga imaš, sutra ga nemaš. Razumijete? Danas ga imaš, sutra ga nemaš. I metak nije uopšte nešto što te usrećuje i čini sretim na dunjaluku. Zaista istinska sreća, ona sreća koja je dolazio od Allahan žele vala. Pa ćete vidjeti kako je sretan, kako je sretan, iako nema dunjaluka. A vidite bogataša kako ima imetak, ali je nesvetan Nesretan, tako da imetak uopšte nije neka sreća. Ali je Poslanik sva srema opisao, znači, potrebu za imetkom, za dunjalukom, da je to put koji vodi ka Allahu, sredstvo koje te vodi, Allah žele varila da mu se približiš. Jer onaj koji je svjestan i pametan, razbori ti ima imetak, zna kako će ga utrošiti da se približe Allahu subhanu wa ta'ala. Bolja je ruka koja udjeljuje, od ona koja uzima ali gornja od doljnje, razumijete, ali to niješ imati ako, ako nemaš, nemaš i mjetka. Samo je bitno, taj mjetak ne uđe kao bogatstvo u srce, nego vjera da uđe kao bogatstvo u srce. A je mjetak da imaš u ruci i da uđeđiš desnom, desnom, desnom rukom. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam ade buhreire radi allahanuhu, inne Allahe ta'ala je kuul, cool, hadise kuci, kaže Allah jalla wa'ala, jebne Adam tafarreg li ibadati, emna u sadreka wa asudd faqrq wa illa wa illa tafal malat yadak shuglan wa ademov kaže Allah džele vela posveti se ibadetu posveti se da mi robuješ da mi badečiš nisi zaista napuniti tvoje grudi tvoja prsa čime bogatstvom allah će te učiniti osnažito ja ću da tvoja prsa, grudi budu, znači, bogata. A ako to ne učiniš, zaista ću tvoja prsa unijeti siromaštvo. Siromaštvo. I nikada se toga neće sačuvati. Nikada. Nakon toga. Hadis se vjerovostajan, kaže, vjerovađega, biđeš u Čehabani, kada je vjerovostajan. Znači, dragi brate, ako želi zaista da budeš bogat, da se osjećaš ekstra super, Poletan i u badetu i svemu, jedna stvar koja je sebe svega toga jeste tvoj i badet. Tvoj i badet. Tvoja skrušenost, tvoja poniznost, tvoja iskrenost. Ako budeš iskren radi Allaha Đelevala i ponizan radi njega i skrušen radi njega Allaha Đelešanu će ti učiniti da tvoja prsa budu bogata. Da si u dušenom stanju najbogatiji čovjek. A kad se u dušenom stanju najbogatiji ah i uopšte se ne osvrćeš, na stanje drugih ljudi oko tebe. Niti gledaš u vile, niti gledaš u automobile, niti gledaš u mijetak, niti gledaš u izloge, nego ono što te povezuje i stana nit koja ti je naj, najjača, je strnit tvoje misli veze sa Allahom te bareke, te bareke o Misliš i veličaš uzvišenog Allaha koji je veličanstveni, koji je veliki, koji je neovisan od stvarenja, koji je bogat, koje je podario svoje ukrase Dunjaluka, koje ljepšo nebesa i planetu, zemlju, a zamislite kako je ukrasao džernet i džernetska prostranstva, koje je obećao svojim iskrenim robojima, koji budu koji će biti na Dunjaluku, oni koji će sapurati na iskušenjima i nedačama i belajima i neimaštini, vjerujući čvrsto u Allaha subhanahu wa ta'ala, da je on taj koji je pripremio džernetska prostranstva, što u njima postoji, što oči nisu vidjele, Uši nisu čule i mašta nikada nije mogla dokućiti. Imena koja spominjemo da u dženetu imaju poput naše imena, to samo imena. Suština je biti razlika, razlika velika. I niko ne zna, osim Allah džele kakve su suštine, tih stvari koje se nalaze u dženetu. Molimo Allah džele Vala da nas učine iskrenije njegovih robova, da nam u naša srca ulije jekim i snagu i pojuzdanje i vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala i bogatstvo naših duša da osjetimo a to je bogatstvo u vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu da on te barek ve ta'ala znači da smo zadovoljni kao da e, sa Allahom žele vala gospodarom poslanijekom kao Muhammedom salallahu alihi veselame i vjerom islamom te tri stvari ko bude imao u svom srcu takav će jedino osjeti slaz strobovanja Allaha te barek ve Ako nisi zadovan sa Allahom kao gospodarom, vjerom kao dinom i Muhammedom kao poslanikom, ah nikada, koliko god žudio i težio, da osjeti slast imana, nikada niješ osjeti, ako ne budeš imao ove tri stvari u slome srcu. Da su ti najpreći Allah, njegov poslanik i vera din. Molim Allah, Allah da nas učinu iskrivim pravim vjernicima, da nas usprti na din islamu, da pomogne braću Usmane u čitavom svijetu da osnaži jača safove svih muslimana i uvježe te safove na riječima la ilaha illallah muhammedu rasulullah subhanika Allah muhamdi kažem la ilaha ilaha entastakfirka utubu uvijek očezakumu lakaj